затоптаною людською крові. У неділю до монастиря під'їхала вантажівка з червоноармійцями. Олексій Іванович був у себе в кімнаті, пришивав гудзик до сорочки. Брама була відчинена, щоби випускати родичів хворих, попередньо обшукавши. Ніхто не нарікав, але прикро було дивитися в очі тим збідованим сільським жінкам, старшим чоловікам, які приносили трохи їжі хворим відриваючи від себе. Олексій Іванович чекав швидку з лікарні, що мали привезти хворого, і помітив вантажівку, коли та в'їжджала уже на подвір'я. Він пішов до Адама Віценківича, але той відповів через зачинені двері, що як їм треба, нехай прийдуть до нього самі. Із солдатами був капітан НКВС. з тих, що ніколи не воювали самі і не нюхали фронтового пороху очі у нього від збудження, ніздрі роздимались. З таким треба бути особливо обережним, як з пацієнтом параноїком. І лікар ще подумав, може справді той стане колись їхнім пацієнтом, і на нього санітарі одягнуть гамівну сорочку. Це трохи зняло напруження. Офіцер поставив бійців довкола всіх входів, а сам у супроводі двох молоденьких солдатиків звелів показати йому приміщення. Олексій Іванович то блід, то червонів, коли капітан обзирав кожного хворого, чи немає у нього поранень або слідів від ременя гвинтівки. Деякі хворі тихо схлипували, а головлікар з відразу й дивився на наваксовані чоботи, вгодоване лице і новеньку форму. У четвертій палаті на підвіконні вікна, чомусь відчиненого, сидів пацієнт, схрестивши на грудях руки. А та й ті атакна, наказав капітан. Чоловік навіть не поворухнувся. Олексій Іванович кинувся до нього назад. Це, Це наш хворий, він... він забелькутів Олексій Іванович, але не міг пригадати ні імені, ні прізвища. Він може випасти? Усе пропало. Майнуло у нього в голові коли клацнули затвори обох винтівок. Хоч такого не могло бути, як згодом дійшло до нього. «Товаришу капітан, він глухонімий, ідіот!» Хворий вискалив зуби. Він явно прикидався. «Где-то я його ввідділ», – задумливо мовив капітан. «Подивіться самі». Лікар навшпиньки підійшов до пацієнта і підняв на ньому сорочку. «Поранень немає» тоді взяв його за руку, посадив на ліжку, а сам зачинив вікно, на яке ніхто і досі не поставив град. Утім, то був перший поверх. Капітан трохи постояв, вирушачи своїми НКВДськими мізками, а тоді повернувся і вийшов в четвертої палати. Олексій Іванович поволікся за ним. Він опинився у цілковитій владі цієї істоти, котря не просто виконувала свій обов'язок, а ще й насолоджувалася цим. Головлікар не був маленьким хлопчиком. Ціле життя виконував накази і вмів себе поводити. Але тепер було інше. Він стрівся зі злою владою, яка сама напрошувалася, щоб їй чинили опір, бо тільки тоді могла стати сильнішою. Водночас у ній було щось магічне, і Олексій Іванович йшов за капітаном як заворожений, дозволяючи тягнути з себе силу, якої й так мав небагато. Він боявся проявити запопадливість і соромився б найбільше Адама Ліценківича, якби той був поруч. Капітан йшов попереду, зупинявся перед кожними дверима, але відчиняти їх мусив головний лікар, що мав нині єдиний вихідний, і відчував, підбираючи ключі, що зараз йому урветься терпець. До того ж він не знав, що за дверима, і страх наростав з кожною хвилиною, замість того, щоб спадати, бо все було наразі у порядку, тобто нічого не трапилося, наразі поки що. Капітана зацікавила купа паперів, що лежала за сходами, які вели над дзвінницю. Олексій Іванович навіть не здогадувався, яку бурю спогадів, Викликали ці або як звалені рахунки, рукописи, здебільшого німецькою і польською мовами. Намагаючись приховати сіпання повіки на лівому оці, капітан різко кинув. Що ділить цей мусор? Олексій Іванович задивився кудись угору, де з отворів у камені велося світло. Я вас спрашиваю. Ми беремо звідти папір на розпал? щоб тріски загорілися, щоб завтра здійсні не було цієї поповської мразі. Чому я дозволяю так з собою розмовляти? Дивувався Олексій Іванович. Я ж теж капітан. Я тут господар. І пригадав собі чорний 1937 рік, коли був на волосин від Сибіру. Але і капітан боявся не менше за нього, тому відразу скріз. головний головлікар повів їх до моргу. Що знаходився під церквою. Там було пронизливо холодно й вогко, як ніколи досі, зате порожньо. Столи оббиті бляхою помили, і зовсім не відчувалося запаху тліну.